Цілюся і тримаю палець на спусковому гачку. Але щось зупиняє мене. Промажу, і заряд може рознести їх обох на шмаття. Перекочуюся через спину і знову цілюся. Ні, однаково не той кут. Здавалося, я рухаюся в якомусь гелі. Неначе сам час сповільнився і тепер безнадійно відстає від темпу роботи мозку. Перекочуюся ще раз. Упираюся носаками в підлогу, завмираю. Тепер краще. Цілюся. Рукавичка на руці страшенно заважає. Промажеш, промайнуло в моїй голові. І я щосили заштовхую цю думку подалі. Не думай, просто стріляй. Уривчасто, якось неправдоподібно, голосно, брязнув у приголомшливій тиші порожнього госпіталю постріл індукційного пістолета. Мимо. Я примудрився схибити і дивом не вбив Ірму, Вліпивши заряту стіну, хай йому грець тому нерву, чи що воно там у мене з рукою, я натиснув на спусковий гачок занадто різко. І, хоча другий постріл я впевнений прогримів буквально за секунду, мені здалося, що я цілюся не менш як хвилину, по справжньому стало моторошно. Десь у районі потилиці поселилася впевненість, що цього разу я не просто промажу. Але неодмінно прострелю голову ірмі. Палець на пуску був неначе відлитий з пластмаси. Я цілюся вже цілу вічність. Нарешті починаю запаморочливо довго тиснути на спусковий гачок. Постріл. Тіло істоти відлетіло від ірми, немов ганчірка, влучив. Точно, в маківку. Я вистрілив ще раз. Гуркіт знову надірвав тишу, залишивши після себе. Дзвін у вухах. «Ірмо!» Вона раптом підвела до мене абсолютно ціле, непокалічене обличчя. Це видавалося майже дивом. «Біжимо, зараз тут буде півтабору!» Схоже, Ірма навіть не була поранена. Я підхопився, простягнувши їй руку. Вона встигла відшукати під ліжком свій мультивізор і швидко підвелася на ноги, не скориставшися моєю допомогою. Десь у далечині пролунали крики. «Так, нічого тут не забудь!» – Гірма сказала це так, ніби ми всього лише спізнювалися на шату у вікно. Я навіть не відразу зрозумів, де воно. Вікно було наглухо закрите важким рулетом. Гірма спокійно висадила його разом зі склом трьома пострілами з пістолета. Я ж бурнув на неїжачені осколками під віконня ковдру з лікарняного ліжка. Потім підняв з підлоги Ірмену санітарну маску. Намацав свою, вона звисала з вуха. Ліхтарик у руці, начебто все. У коридорі загриміли підошви армійських черевиків. Устигнемо. І ми легко покинули палату через вікно. Усе вдалося. Коли охорона мала вірватися в бокс, ми ну 100% вже були поза зоною видимості. Ще кілька хвилин швидкої ходи, і ми Єрми дома. Але в безпеці я відчув себе лише тоді, коли ми опинилися всередині, і я притулився спиною до замкнених дверей. Єрма важко дихала, упершись руками в коліна. Першою реакцією була радість. Радість хлопчаків, бешкетників, що не впізнані, втекли від сусіда, якому розбили вікно м'ячем. Пронесло. Ірма всміхнулася і навіть підморгнула мені. Захотілося раптом сказати щось дотепне про цю пригоду. Мовляв, нічого собі поставили хлопцеві кілька запитань. Але перш ніж я відкрив рота, мене раптом накрило усвідомлення того, що сталося. Я вбив людину. Незаконно проникнув у госпіталь і вбив там людину. Так, ймовірно, він був заражений якоюсь гидотою чи чимось таким. Він навіть був мало схожий на людину. Але факту це не змінювало. Хтось вдерся у госпіталь і вбив там пацієнта реанімації. Розніс на шматя двома пострілами з індукційного пістолета. І цей хтось я. «Ти здорово впорався», – раптом сказала Ірма. «З чим?» «Ну, якби ти не вистрілив цей, він би…» – вона похитала головою. «Страшно навіть подумати» що за фігня була в нього з лицем. Я кивнув на стелю, і Ірма відразу машинально підвела очі, ніби окамура і зараз сидів над нашими головами. Чесно кажучи, не було ані найменших сил не лише аналізувати, але й просто думати. Завтра. Усе завтра. Ірма, мені здається, нам обом треба поспати. Вона всміхнулася. Уперше за цю ніч. «Як мало треба для щастя, ні? Просто знайти собі хобот на рівному місці, а потім його здихатися і кайфувати!» «Хобот?» – я здивувався цьому слівцю. «Хобот?» – вона знизила плечима і усміхнулася. «Я виросла в поганому районі, а то б знайшла собі спокійнішу роботу. Я відчинив важкі двері. Чуєш? Ти ж не здумай дружині розказати. Я не тупий, Ірмо». Просто це вже ніяке не відрахування з корпусу. Це трибунал, якщо взяти до поваги всі обставини. До уваги, виправив я. Ага, кивнула вона. І дякую тобі. Єрма зняла мою куртку і простягнула мені. Добраніч. Я збирався піти. Я хочу сказати дякую. Ти сказала, не зрозумів я. Не за куртку, дурнику. Ірма раптом підійшла до мене і, ставши на вшпиньки, поцілувала в щоку. Якимось довгим і ніжним поцілунком, не так, як просто чмокають знайомих. Дякую, що виручив мене. Розгубившись, я, здається, вийшов від неї мовчки. Це її виручив замість урятував, а виринуло в голові, уже коли я був на вулиці. Цікаво. Яка мова в неї рідна, іспанська? Вже на ходу я розсіяно натягнув куртку. Через якийсь час у показалася група конкістадорів. Вони бігли. Можливо, навіть шукали нас. Але вони були далеко, а мій дім зовсім поруч. Я подолав ще 50 метрів і приклав ключ-картку до своїх дверей. Полегшення, безсилля і тонна втоми водночас. Таке знайоме і по-особливому тепле повітря, такі рідні запахи. Пережитий півгодини тому жах скидався на сон. Події вчорашнього дня відбулися, наче не зі мною. А викрутився – це головне. Вляпався по самі вуха, але викрутився. Решта зараз не важить. Я зняв важкі черевики, намагаючись не видати ані звуку. Швидко помитися і спати. Я швидше спати. У дальньому кінці кухні над плитою світилася лампочка витяжки, тож можна було не спотикатися в темряві. Я скинув куртку і жбурнув її на стілець. Спершого треба будай ковток води, або краще не води. Не працювався. Вірен голос пролунав так несподівано, аж я здригнувся. Вона сиділа в кутку біля столу і в напівмороку я її не помітив. «Віро!» – я вимушено всміхнувся. «Ти не лякала мене?» «Ти мене теж. Я дзвонила тобі разів в п'ятнадцять». «Віро, я просто телефон вимкнув. Там виникли проблеми». «Де там?» «Ми були на біостанції з Ірмою. Я ж казав про того хлопця з Бюроти. Треба було з'ясувати деякі питання, і вийшло довше, ніж ми планували». Я знизав плечима, натякаючи, що мені більше нема що сказати. «Це я була на біостанції годину тому», – не відводячи колючого погляду, сказала Віра. «І там не було ні тебе, ні Ірми». Слова «з'ясувати деякі питання, Віру», означають залагодити проблему. Не просто сидіти в лабораторії і побігати нам довелося, так би мовити, від душі. «Не дивно, що ти мене не застала. Вибач, що не позвонив». Я сподівався, що цього вистачить, і не збирався пояснювати більше нічого. Адже не просто втомився, а побувавши не в найгіршій халепі за все своє життя. Ще ніколи за жодної небезпеки я не опинявся по той бік закону. Трибунал – це завжди було слово з чогось іншого життя, а зараз я головний герой кошмарного сну. І віра з її підозрами була якимось зайвим елементом, на який просто не вистачало нервової енергії.